de travailler pour la société Euskal Herriko gizartearentzat lan egiteak eHB, bultzatzen hau EHBaien dinamikarekin. Batzuekin avec aspalditik lan egiten dut bateraren baitan lurralde elkargo baten aldarrikatzeko eta Baiona 2014ko hauteskunde zerrendan ere parte hartu nuen. Horren seguida da oraingoen gailamendua. Moins je 14 Duela 14 urte etorri nintzen Euskal Herrira eta an aurrak ikastolan ezarri genituen. Euskal Herriko erronkak ezagutzen lagundu gaitu eta poliki, poliki lagun sarea osatuz hobeki ulertu ditugu hemengo problematikak. Bai problematiki. la Hizkuntzak kunki gaitulenik politikoak ere lekuko eskubideen ezagupenak ere oraindik ez direnak argi. Horregatik hemen naiz.